Puhelimessa puhuessa on melko helppoa huomata, jos juttukaverin huomio harhautuu kesken keskustelun johonkin muuhun. On ihan keskustelijoiden sopimuksesta kiinni, onko tämä hyväksyttävää vai ei. Verkon pikaviestimissä kuten mesessä on puhelinkeskustelua heikompi varmuus siitä, onko keskustelu toisen osapuolen jakamattoman huomion kohde. Erilaiset viestintänormit pätevät tilanteessa, jossa kanava on aina auki ja molemmat osapuolet olettavatkin, että toinen tekee monia muita asioita juttelemisen lomassa. Koska netin käyttäjissä on pikaviestimiseen tottumattomampia, tottuneempien joukossa helpottaa, jos pystyy tunnistamaan toisen osapuolen viestimismoodin. Sula pinta paneutuu tässä jaksossa huomion osoittamiseen, toisen osapuolen huomioimiseen, kahden esimerkin valossa. Ikkuna Ines pohti elokuussa blogissaan, oliko oikeutettua loukkaantua, kun pikaviestin yhteyden päässä oleva keskustelukaveri katosi kesken keskustelun ennalta varoittamatta moneksi minuutiksi. Minä itse puolestaan huomasin toimineni kömpelösti mentyäni pahoittelemaan mesekaverille sitä, että ei ollut tullut vastattua hänen viikko sitten laittamaansa repliikkiin. Puhu. Puhu. Puhu. Puhu. Tämä on sulapinta kirjaprojektin lisäosa installaatio syyskuussa. Minä olen Tuija Aalto ja skypen Minä olen toisessa päässä. Joe. Terve. Joo mu on viime aikoina askarruttanut meseetiketti tai irkkietiketti ja kaksi sellaista keesiä jotka haluaisin sulle lausunnolle. Ikkuna Iines blogissaan tuossa joku aika sitten elokuussa pohti pohti sellaista, että, että hän oli tottunut nettituttavuudensa miesystävänsä kanssa keskustelemaan sillä tavalla, että he kun huomioivat vain toisensa. Että he, mm. Siitä oli tullut sellainen tapa, että kun he keskustelee tekstimuotoisesti, Google Talk oli se työkalu, jota he käyttivät, niin silloin niin tämä koko ajan vastataan siihen, mitä toinen kirjoittaa. Mutta sitten mm. kerran Tämä mies olikin tehnyt sillä tavalla, että se oli useaksi minuutiksi häipynyt, ennalta varoittamatta, ihan vaan totaalisesti, ei niin kuin merkin merkkiä tule mitään. Ja se oli sitten sinne laittanut, että hu hu, häiritsenkö, ja oli, oliko paha aika, ja ymmärsinkö väärin, eikä ollutkaan nyt tarkoitus keskustella. Ja menee muutama minuutti aika tuntuu ikkunainneksestä noin kymmeneltä minuutilta, sitten se mies tulee sieltä, tai ai joo, oli toinen keskustelu tuossa. Ihan niin kuin muina henkilöinä. Ja sitten tämä Ikkunaihnes jää itse miettimään, että miksi hän näin kauheasti loukkaantui. Hän loukkaantui tosi verisesti ja, ja koki, niin kuin, että ei näin saa tehdä. Ja sitten hän kirjoitti, kirjoitti oman bloginsa semmoisen merkinnän, hän pyysi lukijaltaan palautetta, että, että kuka tässä nyt on pelle, Ett, että niin saako näin tehdä mesessä vai onko niin netissä mikä tahansa sallittua. Niin mitä sä sanoisit nyt etikettiasiantuntijana, joe, tähän, tähän tilanteeseen? No, eikö tämä nyt ole oikeastaan ihan sama asia, että jos olet mennyt jonkun kanssa kahville kahdestaan sitten, sä toinen sanot sitten, että anna an hetki vaikka, ja sitten menet jonnekin, ja vastapuoli kuvittelee, että sä oot ehkä mennyt vessaan tai jotain, ja sä et tuukkaa, mutta sitten sä ootkin siellä toisessa pöydässä jonkun toisten kanssa keskustelussa. Että missähän sinänsä ei ole mitään vikaa, jos se nyt sattumalta on joku toinen porukun, halut haluat puhua, mutta... Mm. Mutta tässä tapauksessa se henkilö ei edes nähnyt sitä vaivaa, että hän olisi sanonut, että ootaisi hetki. Sanonut, sanoi, niin. Että no, niin, no, siis, hän vain yhtäkkiä katosi. Niin, niin. Eli siis niin, noot no, siitä kahvilapöydästä sanomatta ja menet sinne toiseen pöytään. Oikeastaan mä sanoisin, että anteeksen siihen tuntuu todella vaikealta kuvitella, että lähtisikö pöydästä mitään sanomatta. Tuosta vaan kesken kaiken. Mut, tota... Kyllä, siis useastihan pidetään, tai ainakin mullahan hyvin useasti, monia keskusteluja menossa eri ikkunoissa eri ihmisten kanssa. Että sehän ei ole sinänsä mun mielestä ole mitenkään väärin aineskaan. Ja mutta, niin kuin, sit, sit, mut, mutta mun mielestä on tapana myöskin, jos, jos keskustelee jonkun kanssa ja sitten pytyy keskustelua jonkun muun kanssa joku toisessa ikkunassa tai real lifeissa, niin sitten sanotaan sille, että Oot, nyt vähän tulee lägiä tai... Jotain, mä puhun tästä toista, toista toisen jutun nyt ensin lävitse, tai mulla on tässä pomo esimerkiksi seläinen pakana tai näin. Että se, kyllä pitäisi jotenkin sille huomioida tämä, että, että niin. tästä, toista, toista siihen kahvella tuli, että yksinänsä ihan illan mitään tietoa jatkosta. Kyllä tämä mullekin tuli ihan ensimmäisenä heti, kun mä luin sitä, että ilman muuta, että tämä, tämä hänen vastapuolensa oli käyttäytynyt tosi töykeästi, että ei se, että ollaan niin. Anna lupaa tuosta vain yhtäkkiä jättää niin. toista sinne ihmettelemään. Sehän on tekstimuotoisen viestinnän tavallaan hyvä, tai siis etu, että on mahdollista käydä kahta keskustelua samaan aikaan. Mm -hmm. et, et, et oikeastaan olisi miettinyt sitä, että onks, olisiko se tullut. Parempi tai pahempi, että jos samaan aikaan, kun ikkunaihneksen kanssa keskustelut jos olisi puhunut ikkunaihneksen kanssa kaikkia niitä juttuja, niin joka toisen rivin se olisi kirjoittanut sitten toisen ikkunan toisen ihmisen kanssa. Jolloin niin sitä välttämättä ei olisi, huomattu, ei olisi tullut että toista keskustelua ollenkaan, mm. mutta, niin. mutta kuitenkin siis tässä... sama asia se sitä... tapahtuu. Niin, no silloin voidaan tietysti, että jos toinen on antanut ymmärtää, että nyt me keskustellaan tässä, että sata että prossaa mun huomiostani on sun, ja sitten kuitenkin se on kiva niin. 50 prossaa, niin se on jo hieman petoksellista mun mielestä. Joo. Mutta semmoinen, että vähätellään sitä, että toinen ottaa siellä kymmenen minuuttia, eikä niin kuin nähdä niin. sitä näkökulmaa, niin se on jotenkin musta tässä se kiinnostava etikettikysymys. Joo, on, on. Se on niin. Se voi olla, että se ehkä tietysti, mitä tulee mieleen, että kyse etiketistä, vaan siitä, että, että, että, että, että, että toinen ei vaan halukaa keskustella sun kanssa oikeasti. Tässä tota, Anonyymi on kommentoinut näin, että... Mielestäni sinun ei nyt pidä loukkaantua, rakas Iines. Ota tämä terveellisenä kokemuksena, joka antoi sinulle uutta tietoa inhimillisestä käyttäytymisestä. Veikkaan, että sinut langalle odottamaan jättänyt Vesseli tavoittelee jotain sellaista, jota sinulla on, mutta onko sitä enemmän kuin muilla chattinaisilla? Selän kääntäminen kesken juttelun kertoo, että Vesselimme näköpiiriin ilmestyi enemmän sellaista, jota hän haluaa. Tämä on siis anonyymin kommentti on, teoria aiheeseen. Se, että tosiaankin, että jos me puhutaan, tekst vaikka puhutaan tekstimuotoisesti ja vaikka on mahdollista käydä kahta keskustelua samaan aikaan, niin se ei silti tarkoita, että, että sitä keskustelua ja kommunikaatio voisi vähätellä. Mä voisin viit Vaisin verrata siihen yhteen asiaan, mitä mä inhoon aivan suuresti, aivan kamalasti, on se, että jos mä puhun niin kännykällä tai puhelimessa, ja sitten se ihminen, kenellä puhun, vaikka puhun va vaikka vakaviakin asioita tai mitä vaan. Ja sitten mä kuulen, että se on vessa. Musta se on ihan kamalaa. <laughs> et, et, et siis niinku, jos mä puhun ihmisen kanssa puhelimessa, niin mä en puhu senkaan silloin, kun mä menen vessaan. Jos mä keskitysin, koska mä haluaisin... No siis on niin riippuen tilanteesta, mutta yleensä en halusi puhua keskustella jotain asiaa samaan aikaan, kuin käyn vessassa. Mutta tälle jos sille tuli yhtäkkiä hirveä vatsankouristus ja se ajatteli, että nyt sulla on siellä sydänverikeskustelu päällä, että hän ei halunnut mitenkään keskeyttää sitä. Hän ajatteli diskreetisti, että hän tässä äkkiä. Niin. Toinen juttu on sitten se, että sä voit myöskin puhu puhelimessa toisen ihmisen kanssa samaan aikaan lukea uutisia. Vai että asia, minkä ympärillä pyöritään, on tämä mikä on suomeksi? Attention. Uh, huomio. Joo, että kuka saa sun huomion. Kes keskittyminen huomioon. Keskittyminen ja huomioon. Ja tavallaan se, laajemmin se... kohteliaisuus. Niin. Eli se, minkä takia on kohteliaista huomilla toisiaan, on se, että sen tavallaan teet niistä... Että sä... Silloin sä otat ne sun omaan todellisuutensa, ne, ne on sulle todellisia silloin. Ja si siinä ei sillä medium, mediumilla, välittäjäaineella, eli siis se, minkä ylitset keskustellaan, ei ole mitään merkitystä. Entä sitten sellainen kolmikirjaiminen koodilyhenne, jota on aina välillä nähnyt käytettävän, jota voisi kaik käyttää siihen, että olen hetken poissa, joka on aika nopea kirjoittaa vaikka silloinkin, jos todellinen elämä tulee nopeasti. AFK. AFK. Käytetäänkö Joo. sitä yleisesti? Mä käytän paljon. Hyvin, sitä käytän sille hetki AFK, että olen hetken aikaa poissa. Ei tarvitse spesifioida, että mihin menee, mitä teen, vaan olen niin nyt hetken aikaa poissa. Se voi... Mun yleensä käytetään sellaisessa, niin kun sanotaan se, niin tarkoittaa, että ollaan nyt niin kuin vaan vähän aivan poissa. Jos ajot olla todella pitkään, niin sitten voi sanotaan, että no mä oon nyt AFK huomisiltaan asti tai jotain tällaista ehkä. Et... Niin, toinenhan, se, on, se, on, se on sama kuin näissä nykyisissä Messenger- tai siis chatti-ohjelmissa, niissä on se useasti se, että näkyy, että jos sä et ole koskenut sun näppäimistöön, tiettyyn aikaan, niin sitten se ikoni menee vaikka jonkin erinäköiseksi. Mistäkin Aivan niin, että on. sen on ajastaa, voi itse asetuksissa ajastaa, että jos sen viite minuuttia vaikka kosketan näppäimistöä niin, niin. sitten se laittaa, että olen toisaalla. Niin. toisaalta niin kuin sä voit myöskin sanoa sen afk -on siihen, niin se vaikka niin, kun, uh, niin. No sen, oikeastaan sen tarkoitus on, sen pointtina on se, että sä et näe, mitä sä et myöskään... et ei pelkästään se, että sä et kykene vastaamaan, vaan sä et niin ole siinä myöskään kuuntelemassa. Että mulla on nyt tässä jotain muuta, mitä mä teen. Mutta afk on kyllä niin kuin hyvin selkeä signaali siitä, että nyt teen jotain muuta. Toinen keissi oli tämä, tota, minkä kuulin eilen blogimiitissä Suvikolta. Mä menin siihen silleen juttelemaan hetkeksi ja, ja aloitin jutun juuren siitä, että Tota, Suviko oli laittanut mulle jonkun repliikin Messengerissä. Mä harvoin käytän Messengeriä, mutta silloin mulla oli just vanhempien kanssa videoyhteysharjoitukset meneillä. Ja mä en silloin tullut sit vastanneeksi mitään tähän Suvikon viestiin. Se oli joku ihan repliikki, että katos vaan tämmönenkin keskustelu. Ihan semmonen, se ei ollut Joo. mikään semmoinen kysymys, että oliko asia nyt näin, joka edellytti ehdottomasti vastausta. Ja tota, mä sitten niin kuin sanoin Suviko, että juu, niin jäi se yksi vastaamatta siinä Hötäkässä. Niin se katsoi mua vähän hämmästyneen, ettei no, et hän nyt aina odotakaan tuollaisiin repliikkeihin vastausta. Et, et, tota, niin. Silloin tuli sellainen niin olo, että nyt mä en ihan näköjään osannut. Me, me ei jaettu ihan sitä samaa keskustelukoodistoa. Tota, sitten sitten tota, Suviko sanoi myöskin semmoisen hauskan huomion, että, että hänestä on hassua, että jotkut sanoo aina ensimmäiseksi mesessä tai chatissa moi. Että ei tarvii sanoa mm -hmm. niin kuin joka kerta mua. Ja suoraan asiaan vaan, että jos sulla on joku repliikki, niin replikki kehii. Niin, niin. Et se on tavallaan sellainen, niin kuin, että kanava on koko ajan auki. Et niin kuin, jos sulla on tuolle ihmiselle joku sanottava, niin sano se sanottava. Että hän taas sinä, niin kuin, tervehtimään kesken kaiken. Mä on käyttänyt niin kuin tervehdyspingiä, tai siis yleensä useasti mä sanon siihen vaikka ping tai hup tai jotain tällaista esimerkiksi irkistä. Niin sen, sen signaali on... Se, että mä haluan tarkistaa, onko se henkilö hereillä, jos mä haluan keskustella sen jonkun kanssa asia, tai asiaa niin kuin, niin kuin oikeassa ajassa saman tien. Eli jos mä vaan haluan sanoa sille jonkun asian, niin sitä sillä ei ole väliä, että sanonko sen nyt ja kyllä se sen sitten joskus huomaa. Mutta jos mä esimerkiksi haluan kysyä saman tien, että, että lähdetkö kahville, ja sitten mä haluaisin tietää, että meneekö se perille, onko se tässä, niin mä kysyn. Sitten taas, jos, halu, jos, halu, jos mä haluaisin keskustella jonkun kanssa Asiasta, joka on jotenkin vaikea tai tärkeä, semmoinen syvällinen, mikä luultavasti niin vaatii paneutumista, kun sanoo joo ei, tai kirvesvartta esimerkiksi, mä haluaisin, jos mulla olisi vaikka joku ihmissuhdeongelma ja mä haluaisin puhua siitä, tai jotain tämmöistä, niin sitten mun mielestä on kohteliasta kysyä, että onko sun mahdollisesti aikaa. Että sen vastapuolen ei tarvitsisi sit niinku jäädä sanomaan, että et, et niinku, joo, joo mutta nyt mä en sori ehdi, koska se on minusta epäkohteliasta, tai tuntuu ikävältä sanoa toiselle toinen on avun tarpeeseen, sulle aikaa. Millaisia verkon viestintäkulttuureihin liittyviä ilmiöitä ja mahdollisia konfliktin kohtia sinä olet huomannut? Laita sähköpostia tuja.tv tai joe.iki.fi tai kommenttina sulapintablogiin sulapinta.fi.